Go. Radio oh! I'll give you Teraz by som vás v krátkosti poprosil, keby ste predstavili kapelu, ako som teda spomínal, mnohé personálne zmeny nastali, takže mohli by ste porozprávať poslucháčom Rádia Bunker, ako vznikla vlastne kapela Playground Violence a čím to si prešla to, počas svojho vzniku. Toto to, to je parketa asi pre Peťka, pre Davida. No, sa najdlhšie tu čo, čo Ja, čo si pamätám... <rký> Našli ma pri kontajnery. <tým> <tým dynary> to <tým dynary> nepamätám. To, ne to som bol ešte malý. Ale asi v roku 2012 som sa ja privstíral. Bolo do kapely. To tam bol vtedy Dávid, Maťo jeden, Maťo druhý a ja. Vtedy dvaja maťovia odišli. Prišiel Peťko Bugár. Akože, talentovaný chanán, vodička, všetko. <laughs> a potom sme <laughs> sa čo <všetko> poznali. Ako... <laughs> samozrejme cez Facebook sme sa dostali k Majkovi, no. ktorý to s nami. Spôsob... A, ja si, a ja som to šiel s... do Môže byť, to si, si, si, si, <laughs> ja, si ja, nepamätám. Spravodaj bohužiaľ. <laughs> <šupraveni laughs> áno, potom my, prišiel da, Majka, sme začali, zbúchali sme veľké veci, do pol roka sme dali prvý koncert, možno aj menej, do 3-4 mesiace to mohlo byť. A odtedy sa to s nami ťahne takto. No v podstate akurát toho, čo si spomínal, čo tu není, tak on v podstate dotiahol, dá sa povedať mňa aj túto Peťa. A ono to bolo v podstate také, že ja som chcel tiež niečo podobné robiť. No a vlastne ja som tak nejak, ako sa nejak rozhodoval stále, či áno a nie. A tým, že som vlastne začínal tie vokály troška meniť v tých kapelách a už sa tam až tak nepasovalo, tak to prišlo do toho, že chalani dali taký teraz neviem, či to bol on, alebo ja som si zavesil. Túšim, sa našiel, alebo veľmi ich za že, že, že idem sa pozrieť. To vyšal, Tuším, no, to, no. Máte to vešal. to, no. máte to vešal, A do, prišli sme tam, a v pohode sme si hneď v podstate sadli. Takže to bolo, to bolo celkom fajn, a dosť to bolo také, na môj vkus, zrýchlené celé. Lebo fakt, jak to trvalo, ja neviem, to ako to Za rok, možno... čo fungujeme spolu uzme naozaj, už akože to stihli odohrať dosť, si myslím. Aj dosť odohrať, aj ako nejak tak fungovať, že zrazu. A pre mňa bolo možno prvé to, že my sme dostali takú tú prvú, neviem, že facku, ale takú tú pozitívnu facku v tom, že náš kamaráčo robí nitrédnu, neviem, taký minifestík, alebo ako by som to nazval, taký úplne, akože nič, nič veľké, tak on strašne chcel, že nech tam teda prídeme zahrať a to si myslím, že tiež nám celkom pomohlo, alebo to bolo také, že poďme len, to musíme nejak rýchlo nacvičiť a sme to dali a celkom v pohode, takže že to bolo v pohode. No a v podstate, čo sa stalo potom tom? Sa stalo to, že trošku nám to nevyšlo. V celé sa tam trošku nejak aj vzťahy, aj, ale hlavne aj také nejaké... Taká, jaká, ja by som to povedal... Na tak, tak, bolo to všetko o prístupe v podstate. No, tam prístup trošku začínal tak pokulhávať. A vlastne gitarista tým pádom... ...tak nejako sa to nejak nepodarilo nejak ďalej. Ešte to síce ako není úplne uzavretá vec, ale... Je to proste, teraz ešte to nie oficiálne. No, nie je to také oficiálne, no a preto je tu tento mladý Takže touto cestou vlastne my sme chceli odtkázať mašinovi, že konfíš kapele. No, tak dúfam, že nie. Nie, ako ono to je v podstate, tam ide hlavne o to, že niekedy sa nedá, nedá sa fungovať, keď jeden chce niečo iné. V podstate, tak by som to jednoducho povedal, že tam to bol problém. No a vlastne sme ostali štyria. S tým, že ale už sme mali nejaké koncerty dohodnuté a také, že ktoré sme chceli. Že nebolo to také, že v hornej, dolnej niekde pre dvoch ľudí, ale také niečo lepšie. Tak toto tento chralenko, no. Jurko. Šapel Jurko. Tak ten, ten nám dosť pomohol, že sme mohli vôbec odohrať. No a, a uvidíme teraz, čo s ním, lebo on je taký prelietavý. Tak, taký, taký vetroplach. Ne, on má tiež kapelu, takže to je... No, taký, že... však toto. A on sa bojí toho, že sa to nedá stíhať, ale dá. Ja som spomenul si teraz vlastne, že má kapelu, no. a to je aj moja ďalšia otázka na vás. Skúste porozprávať, či máte nejaké vedľajšie ešte hudobné projekty okrem hm. Playground Violence a aké? Ja... Vám... <laughs> Hlavolám. No, tak Majka, začni ty. Ja som ja posledný, ne? No, no. <laughs> Poďme tak tak ideme však? takto od začiatku? No tak poďme od dávať. To bude rýchlo. Dáviť, ja nevím. nemám žiadny... <laughs> <laughs> no. Peťka ja môžeme tiež preskočiť si myslí. Ja mám tiež iba Playground, čiže ďalej. No ja takisto. A, to, <laughs> a toto je posledne moja prvá kapela, takže... Ja som úplne šťastný, že to sa to takto rozbehlo. On prišiel tak pánic k nám. A, taký hudobný <laughs> pánic. No. no ja mám... Ja mám... A títo ja konečné... chlapci ma odblanili, no. <laughs> No ja som, ja som my, sme, z... to, my sme to chceli nazvať že Analcore, že to bude, že, a, no, náš album sa bude volať a, a, a, a, a, a, Análny teror, <laughs> no, ale potom sme to zmenili. No ja mám, ja mám v podstate okrem playgroundu mám o, dve, jednu mám takú, že, kde som v podstate asi začínal a trvá to už asi 10-11 rokov, to je slobodná voľba, čo je v podstate hardcore punková vec. Takže to je zase niečo trochu iné. A tam som tiež spevák a texty tam píšem. To je slovenské, to je po slovenské ste texty. Určite to všetci poznajú, takže... No a potom, po, v podstate od minulého leta som vokalista v Bižutériéri, čo už asi teraz budú všetci poznať. V Trnave Bižutér. Bižutér, no. A, a tam som v podstate vokalista v, mám tam na starosti viac menej akože show a takéto veci a to je všetko, dúfam, že už nič viac, lebo už to nestíham nejako. No stíham, ale už je to také, že je to komplikované celkom, takže tieto tri. No a ja mám takú prepadákovú kapelu, ja hrám kapelé ráda nevom. Dobre. Povedz, povedz. No ja. Povedz, povedz. Ja hrám kapila Ranná nevolnosť, čo je taká... Čo je ako, ako vznikol ten názov? názor? <laughs> Fú, to... Ráno. <laughs> Ráno. Nevolno hlám. Keď, Keď bol. si Keď Keď bol si tehotný. <laughs> <laughs> A čo ja vem, tak tam hrám už asi cez... 2 roky. Cez, cez rok aj 3 čtvrte, alebo 2. A čo viac k tomu, asi nič. Hrám tam na gitare takisto, tak... Ja z tomu asi nemám čo, nemám čo dodať. <laughs> napadlo, <laughs> mňa, mňa ešte napadlo, že mne ešte čo príde vtipné a že čo som mal také trochu obavy, keď som ja prišiel do plegranu. bolo, že máme vekové rozpätie od hora až dole, lebo ja som najstarší v podstate, starý harcovník. A toto máme aj najmladšieho máme, čiže ja keď som prišiel, tak som sa strašne tešil, že konečne dostal občiansky. <laughs> <laughs> takže to už toho... to sa chválime na koncertu, Áno. všetci už máme občiansky. Áno, už máme všetci občiansky, takže, takže je to také, že máme také od, od 15 po... Či už ne, ešte máš 15? Ty už budeš mať stále 15, Áno. No no, no, ja, a ja sa, ja sa pochválim, teda ja mám zajtra 27. Ďakujem, No dobre, tak ďalšia otázka moja. Vyhráte chalani Metalcore, a vlastne Aj, toto označenie tohoto žánru vzniklo spojením označení dvoch, dvoch iných hudobných žánrov, a to je vlastne extrémny metal a hardcore punk. Ty si spomínal, Majka, že hráš tiež mm -hmm. v hardcore punkovej kapele. <coughs> tak chcem sa vás opýtať, že ku ktorému z týchto žánrov máte vy ako hudobníci bližšie? Či k tomu skôr metalu, alebo skôr že, tomu punku. čo je to extrémny metal, Extrémny metál to je... Tvrdý, to máš tvrdý metál. Tre... Aj Trash môže byť thrash, Black, no? Black, no? no, Dead nevím, ale treš určite. No ako ja osobnia za ten treš určite metal proste, to živa som na tom fičal. My sme takí prelietaví, ako kedy. Sú pesničky, ktoré no sú priackomu ale... hardkoru. Tak ale, zase pre mňa to je tak, že aké by si mám vybrať z tých dvoch vecí, že k čomu mám bližšie, tak to určite a hardcore ja si, že ja Lebo, tiež, lebo, ako ja mám rád metal, ale to fajn, všetko je v pohode, máme kapely metalové, ktoré sú fajn, ale... Uh, všeobecne hardcore mám radšej, to, to je pre mňa vec, ktorá je... To, o tom zasať to ťažko bolo. hovorí, vieš, proste... Hardcore is more than music. Áno, ja, Hardcore is more than music. Udúmaš dobrú zlú a... Ide Spáti, o to, že to metalcore čo? a my to nerozsilujeme. No, no, to je jasné, akože... No. To, to sa to snažíme to... potom aj do našej tvorby, ako nejakú že nie je čisto, aby to bol nejaký metalcore, ale... dáva tam aj iné prvky, z, každé, z každého žánru bereš inspiráciu? Pán, no, s... presne. Z rapu proste. Ja večom mám folk. Ja neber, ja neber. Ja. Nechceme byť taký toto. Nie je to dobré, lebo v dnešnej hudbe už sa kvázi vymysleje všetko, všetko, no. všetko a proste najlepšie je čerpať z iných žánrov, teraz sú z iných odvetví. Pre mňa je to dosť také, že, že pri veľa veciach mám také, že niečo počujem, dosť často sa mi to stalo, že mám počujem nejakú kapelu, ktorá je fakt, že super a je tam niečo, čo by som ja dal ináč napríklad, tak to mám také, že aha a potom si z toho, ako sa to už na tú Kvapol, že sa mi páčilo, vôbec nepodobá, čo sa vymýšľa, ale ako, že inšpirácie Inš, sú od, inšpirácie od, od, peš, o, zo, všetké, zo všetkého úplne. možného, a hlavne, pre mňa vždy bolo dôležité také, že neostať pri takom, pri takom, te, také tie mantinely, že si povie, že, no, my robíme metalkor, metalcore, tak toto sa tam už nemá, toto není dobre do metalcoreu dávať. Tak to je také, že, prečo? Ako, Viem si predstaviť, že by som nedal možno gajdy, aj keď mi nedal by som aj gajdy, čo? <síňerý> ako že ne, nejako ne, nemám také, musí sa to, musíme sa na tom zhodnúť, musí ne, sa nám tam hodiť a musí to byť fajn. Taký Parkway ty používajú teraz na tom novom albume Atlas, ty tam majú aj aké akustické hitry a tupná To tu si požičal od vrbolských víťazí. Takže pre mňa je to určite, ako ja osobne znam, keby som si mal vybrať, tak pre mňa je to určite hardcore a hardcore punk. Pre mňa to je dosť o tom, že tam viac sú pre mňa tie texty také, ako mne to viacej vyhovuje, že sú, majú svoju takú väčšiu myšlienku pre mňa, ako, alebo názor. A tým, že sa mi, mne sa náhardko, strašne páčia aj tie veci také, tie, keď chodíme na koncerty, najčastejšie teda aj do Viedne, lebo no toto to nie je až také. Nie, že by tu neboli kvalitné kapely, to zase ale keď také nejaké väčšie, tak toto na Slovensku to je celkom bieda. Tak máme takú, tú, takú tú, že ne, moc sa s tým neserú s tou hudbou, že to není zase nejaká vyšperkovaná, gitarová, neviem jaká záležitosť, ale je to proste pekne to, to šlápe, úplne, že dostane človek takú facku, keď tam gitar, to je, že to, to je, to, s tým je to potom spojeda. že môž piesať, že piesi, že <laughs> <laughs> Takže pre mňa asi to. No, aby sme zjemnili všetky tie hardcory a no. takto, tak by som vám položila takú klasickú, neklasickú otázku, ktorú vám určite ešte nikto nepoložil. Prečo sa voláte Playground Violence? Prejdeme od tých análych. To. <laughs> <Analy> <laughs> to, to, to je otázka to, to zase. No, no, to, myslím, my sme tak na no, no. to spolu a myslím, ono... Najprv no to bolo proste tak, že sme si písali na kartom určité slova, ktoré boli pekné. A pekné. Čiže áno. Ano, ano, ano. Čiže ano, ano, ano. To je to, to najdôležitejšie, ja. no, áno. Prvých 5 to... bolo, že Dávid. <laughs> ďal Ďalších 10, že Dávid. Ako <laughs> <potom> tam bol <laughs> Dávid ešte, že? No, Ale, tam nie, tam prišli so, k tomu, že svišený. ten playground... Neviem, ja to beriem ako taký paradox, ten playground, chalani, to beriem ako chalani. Ano. Že to kvázi násilie na detskom írisku, tak by to malo niečo vyjadrovať proti tomu, akože nie, že sme tí, čo páchajú to násilie na detskom írisku, ale zrovna čo sa snažia kvázi bojovať, alebo to nazvať Ono to, to je v podstate, v podstate to je o tom, zmyšť. že Post, ja bych, to spojenie takých dvoch vecí, že, že to playground je také detské, nevinné, také, také akože infantilné v niečom, <laughs> to také, to je, aj v tom akože celom a to violence je proste také, to násilie je také, že niečo tvrdé ani možno nie, že akože vyslovene, že zlé, ako ne, ne, aspoň ja to nemám také, že by to malo byť, že zl, ako zlá vec, ako jasné, násilie neni dobrá vec, ale v tomto, v tomto smysle je také, že to je že, že keď si toho človek povie, že, že násilie na detskom ihrisku, tak to je také, že už celé to je také divoké. A, ale je to presne také, že pre mňa to vy, vystihuje v niečom aj to, čo robíme, že máme tvrdé veci, máme kde sa také že fakt vrieska a neviem čo, ale kľudne spravíme vec, ktorá je úplne. Medová proste, tečiaš. Teplá, na Pracový názor naše pesničky. No. To je akože vyjadrenie nejakého silného kontrastu. Áno, áno. V podstate dosť mi to, dosť mi to uh, pripomína takéto vyjadrenie celého toho metalkoru. Keď si zoberme aj tie iné kapely, že, ktoré majú hlavne podobný ten, tú štruktúru, aj my, že, že majú ten taký fakt, že tam vrieska niekto, a do toho da taký ten melodický refrén, tak je to presne také, mm -hmm. že, že sa mi to tak... <coughs> ten kontrast, presne. No. Uh, Nitra má aké zázemie, čo sa týka hardcore? Podľa vás? Mm, veľmi, veľmi malé. A čo chlapci? V podstate, podstate jediná hardcoreová, ak pán Michael on hral uh, punk, hardcore punk. Jak hral? Ja ju Ja ju kapela Ja ju Tak Ja ju hrám. Ja ju hrám. Ja ju hrám. Ja ju hrám. Ja ako že garážových myslíš alebo kapiel. Taký normál, že čo aj, aj verejnosť troška leným, Tak to je veľmi málo podľa mňa vnitre. No vnitre je to cel, celkovo... vnitre je to pes. No to je pravda, ale vnitra bola vždy taká špecifická v tom, že tam bolo ako viac menej vždy veľa kapiel. Proste, či už keď sa bavíme o tom pozatváraných, kad po garážach a po A tým, že ja sme hráli a tak, tak som poznal strašne veľa kapiel, ktoré e, robili niečo, ale v poslednej dobe... Tam bola, my keď sme začínali, tak tam bolo také, že väčšinou chalani robili ostatní, čo poznáme, taký ten, taký ten klasický punk, proste taký nejaký. Mm. Ktorý... Iné Ktorý, <laughs> to aj to, ale čo je vlastne iné kafe? Á, to, je... Ja. to je iné latte. <laughs> latte. Zavudol som ťa vypípať. <laughs> a a v, podstate, v podstate išlo o to, že my sme, sme začínali, tak no my sme chceli stále presne také niečo tvrdšie, rýchlejšie a tak. A prišli sme vlastne až ďalej a v poslednej dobe mám pocit, že ľudia začali robiť úplne niečo iné. Akože e, mladí chalani, čo robia hudbu, tak robia takú... Mm, Nedem hodnotiť, ale skôr mi ide o to, že robia také iné veci, in, iný štýl ako okolo hardcore, alebo tak. Ale za sú kapely, ktoré zase niečo, niečo robia, ale keby som mali že, úplne že do metallkoru vnitre, Ďalejko, neviem, spôr, či, či je najbližšie to, máme paranoid ako, a to je šurany, šurania, a to je, ale to, je skrimo, to, neviem, to, to neviem čo je, metal, to, to není metal, metal, metal To To je ale akože ja... Ale to je to... Dá, dá, dá. V poriadku si? On má také zdravotné problémy. Ale ináč myslím, že nie. A čo týka... Čo sa týka... Teraz máme, teraz máme novú spravím reklamu aspoň. Teraz máme novú kapelu, jednu, ktorá začína tiež vymýšľať takéto nejaké Tak bobostiermi. To sa volá Strike Down, tak uvidíme, ako to dopadne. A čo, čo, čo to bude, možno, že si budeme za chvú spolu hrať, voľa kde. No a zaujímavé okrem zaujímavé. toho, ja neviem, ani, ani <laughs> ale okolo panku, dosť veľa kapel pokapalo. My sme, my sme boli zo so Slobodkou takí, že my sme robili také koncerty, že my sme to vždy volali, že ...čo to bola taká trojica, už si to nepamätám. No a bolo, že to je v podstate pangrok rock byli, niečo na taký spôsob, to bolo All Souls, tí teraz nahrávajú album, a potom Zhoda náhod, a to bol zase pangrok, taký melodický, alebo úplne akože super, oni tam podávali všetké, fakt ako si, asi moji, častika kapiela, asi najlepší a, a to vlastne teraz Zhoda odišla no, s tým, že niekto by ho slave, a tak to tiež komplikuje, a okrem nich, ja neviem, akože nemám pocit, že si nevšímam, kapely, ale ja mám pocit, že to celkom umrlo. akože v Nitre. Keď neberiem nejaké kapely, ktoré mena nebudem menovať, lebo im nechcem robiť reklamu. <laughs> <laughs> akože vedro na, na čiek napríklad, alebo také niečo. <laughs> <laughs> tak presne ako povedám, Mike, že je dosť kapiel, ale čo sa týka mentálkoru a hardcore, tak to... Slabot, slabota, slabota. Zajadný. Dá sa, sa tak Zajadný. povedať, Musíte, že... Preto nemusíme byť takí dobrí. <laughs> Dobre, týmto by sme ukončili prvý vstup. Ďakujeme za predstavenie kapely a poprosím vás, aby ste zaujívali Playground Biolans. Yes. Kým sa chalani premiesnia, tak ja ešte pripovenem poslucháčom Rádia Bunker, že samozrejme, otázky na kapelu môžete na náš Facebook väšať, mm -hmm. okay. okay. okay. pohodný. Dobre, prvá vesnička bude asi našla najstaršia, úplne prvá, ktorá vznikla. Volá sa New Threshold. <tým významený> Tak takúto v podstate novšia trošku. Má taký poetický názov, velice krásny. Volá sa Ženet. Je to v podstate vybraté meno ženské, len tak k tomu, o čom je celý text. Takže uvidíte sami, čo to spraví The in the back of the field, still think you're loving life I fall back to this wish, yeah, you're not alone The sound of black in your freezer, you stop, yeah oh. Rádiu. Takže počuli ste kapelu Playground Violence. Ja, <laughs> ja si deska dolažím. Ja na... A ty si iba každý problém. Ať, Opa. Za pohoďku to dáš. Ja plus... si ešte dám trocha čaju a už sa mi Keď... to tam rozhýbe. Keď sa nás niekto... Keď sme sa bavili o tom, aj o tom uh, názve, väčšinou keď sa riešia názvy, tak sú také, že liezli ľahko z huby, mm. také, že každý si to zápame, tak my sme akože potrebovali akože ukázať, že my sme fakt dobrý. my nepotrebujeme taký názov, takže sme si to dali takto a je to celkom zaujímavé, no, každý sa na tom tak vždycky zastane, že... mm -hmm. Ale, no, tak ja určite. Jak Ja čo? Ludovič tu, no, ten má tiež s nami problémy. Dobre, takže vrátime sa k rozhovoru. Um... Ako sme spomínali už v tom predchádzajúcom vstupe, spomínali sme ten HC Punk, a teda pokiaľ sa mi zdá, tak máte k tomu všetci blízko, tak ja by som sa chcel opýtať uh, jednu takú vec, že vlastne HC Punk je často, uh, vlastne HC Punk vyjadruje expresívne nejaké myšlienky a často teda sú to aj politicky orientované texty, alebo nejaké, nejaké témy, ktoré sa týkajú spoločnosti, nejakého pohľadu na spoločnosť. O, tak chcel som sa spýtať, že ako vás konkrétne ovplyvňuje táto filozofia, ktorá je vlastne dôležitou súčasťou tohoto štýlu. No, no, <laughs> Myslím, že Majka má k tomu Ma, no, to najvyššie, no. ale no, my ne. ostatní zase nie sme až takí... Ja som sa... O, ...o nejakej politike, ja by som akože tu nechcel diskutovať, lebo... Ne, ne, ne, to, to, ani to, ľudia učite, ľudia. Ne, to určite Slovenské nie. Veci. Ale od nás štyrok asi Majka kvôli tej zlobodnej voľbe, mm -hmm. to je HC Punk, ale my akože... Nie, že sa nechceme vyjadrovať, ale sme takí, že určite to nechceme podporovať. Že radšej sme na tej strane tých druhých. Tých... Možno som zle položil tú otázku. Nás kôr zaujíma vlastne tento hardcore punk. V podstate prezentuje nejaký spôsob života. Alebo niečo také... Aj myslenia. Také, aj myslenia. Takže nie je politika, akože áno, oni majú aj tie politické texty, ale určite politika nie je... Ne, ne, záujem z našej strany, aby sme tu rozoberali nejakú politiku, my sme úplne apolitickými. aj keby ste začali o politike hovoriť, hned vás zastavím, my zastavím. Ne, <laughs> zastavím, <laughs> to tu neriešim. zastavím, zastavím, to, toto my tu naozaj neriešime, skôr ma, ma zaujíma ten postoj životný alebo tieto ich v podstate nejaké myšlienky, ktoré dávajú do tej muziky cez tie texty. Lebo v podstate v tom panku sú najdôležitejšie, asi tie texty, keďže tá muzika Presne všetci tak. vieme, aká je, hej. Tam je, však tam sa, nebudeme si klamať, dneska už je síce doba, kedy sa už aj tie punkové kapely naučili hrať, alebo teda akože už že robia tú hudbu inú, ale začalo to v podstate s tým, že to boli fakt tie štyri akordy. A pre mňa je to jedna z vecí, prečo to milujem proste, lebo to je vyjadrenie niečoho. Či už sú to nejaké spoločenské veci, či sa bavíme a ja neviem o, o čomkoľvek o nejakom zbyt, rasizme, alebo netolerancii, alebo ja neviem čomkoľvek, o zabíjaní zvierat, alebo ja neviem čohokoľvek, tak to ako mám, pre mňa to je v tej hudbe je to veľmi dôležité a fajn je v tom, že ešte aj tá hudba, ktorá je možno jednoduchá, je ešte pre mňa, že to úplne ide dokopy potom. Lebo keď niekto rozpráva o tom, že <kým> neviem, ako nechcem byť za hlupáka, ale niekde v vlade vstrieľa niekto ľudí, alebo čo robí, a bude to spievať nejak jemne alebo čo, no presne, tak ako nebude, nikdy ma to ako nevzalo. A toto je presne také, že s tým vyjadrením mi prichádza tá hudba, ktorá dáva naozaj také tie, že pozerá, že vážne, že to celkom akože dosť, dosť ťažké. A tým, že ja píšem texty v Slobodke, tuto tiež, ale tak, keďže je to v angličtine, tak je to také, že to dávame viaceré hlavy do aby sme to nejak utriasli. Ale tým, že tam píšem texty, tak v podstate máme texty od politiky až cez všetko možné, lebo ja sa nepokladám za človeka, ktorý by bol vyslovené, že úplne že apolitický nejaký, lebo proste je to vec, ktorá, ktorá sa ma týka, či chcem alebo nechcem, ale nie som taký, že by som že by sme tie texty robili takým spôsobom, že by som buď niekoho vyzdvihoval, alebo niekoho vyslovene, že uh, dával, to nechci každý usúdi sám, ale skôr také veci, že čo sa deje? Proste že, že sa to, lebo toto, tak o tom sú texty, že, ale potom máme ako... Ale vieš, to nemáš, len, to nemáš len hardcore punku, to môže vyražiť v každém štýle. Jasné, jasné, však, jasné, však, však, však, ja nehovorím, že ja odpovedom š, na takto, otázku. Takto, takto, takto, veci... Ja nie, neviem, š, to... to nie je škatulka, to je proste... Ty zoberieš, že keď si zo, zoberieš punkovú vec, tak e, tam je to hlavne o tých textoch, vieš, ako nevždy a nie každá kapela. Či, sú kapely, ktoré hrajú Alcopunk alebo čo, ale, ale, no, ale je to len o tom, jak štrngajú flášky, a ja neviem čo, ale aj v iných, ako sú jasné, však sú kapeľi, čo robia, neviem, hard rock, robia hocičo možné všeličo a tiež tam majú myšlienky, ale Neskôr je skôr o to, že uh, možno, že Ešte, nevždy... Ak, ne, no, ak poď, môžem po, dodať, po, tak poď, ja si poď. myslím, že akože všeobecne myšlienka musí byť v každej hudbe, inak vlastne. by tá hudba nebola dobrá, vlastne. To ľudia nepočúvali. Tak, ale to... počúvali by, pozri sa technu alebo... Pange v podstate o tej rebelii. No a, a... Mne, neskôr ide možno o to, že uh, o, tú, <coughs> o tú komunity tých ľudí že okolo, aspoň ja, čo mám teda, čo keď beriem za seba, tak čo mám kamarát, čo sú panka či hardkorácia bla A keď prídem do takéto komunity, je to nechcem povedať hnusné, ale keď prídem niekde, kde sú bežní ľudia, hej, keď to tak poviem, že te príde, tak som taký, že mm, neviem, ako to dopadne, alebo čo. A na 99%, keď prídem do takej komunity, kde sú veľa hardcoreácií, tak taký ako ja. Tak vždy, vždy, vždy to dopadne dobre. No bo väčšinou tých drvivá väčšina, až na nejakých debilov možno, sú všetko ľudia, ktorí že si sa zhodneme na veľa veciach, Hej, možno nie do obodky, každý máme svoje, ale máme také tie svoje veci, ktoré proste nie. A pre mňa to bude vždy o tom, že keď sa so stretnem s tými ľuďmi a potom za to tí ľudia počúvajú podobnú hlubu, tak je to podobným ľuďom. Ja sa odmelečka pohybujem medzi takýmito typkami, takže ja pánka čo metlákov, hardkorak, to je jedno proste. Ja považujem to... za najnormálnejších to... ľudí. <laughs> Ako keď to znelo tak, škatulkovanie, jak si to ty pochopil v podstate, ono to nebolo, tá otázka, tak položíme. Naozaj som možno položil zle, ale najčisto išlo o toto. O tá komunita, jak rozmýšľa, jak sa správa, aké akcie organizujú, vlastne čo podporujú a tieto veci, že či máte k tomu blízko, tak no som to zle sa opýval. on to nevie pochopiť. Ja som taký nechápam. Je chyba ľává hemisféra. Mňa ešte k tomu napadlo to, že. Keď sa bavíme o, tom, o komunite tých ľudí alebo tak, tak pre mňa sú také asi čo sú by som pával, také tie veci, ktoré sú úplne že nosné, aspoň pre mňa je presne také tá solidarita, tolerancia, <coughs> také dve veci a ktoré sú pre mňa fakt také, že to je také gro toho celého, lebo od toho sa potom už odvíjajú veci antirasizmus, antifašizmus a neviem čo a, a neviem s homofóbia a podobné veci. Že to je stále sa točíme v podstate okolo toho, že tolerovať a, ži, proste, byť ži, byť a ne, aj žiť a neaj žiť, o to ide. Pi a nechaj písať. <laughs> Nie, ale však, je to tak. V súvislosti s týmito vecami, ktoré sa točia vlastne v tomto hardcore punku, súvisie aj asi poznáte stredejč, no, je to vlastne no, ja určitá komunita ľudí, ktorí vyznávajú taký životný štýl, kedy odmietajú vlastne alkohol, drogy, tabak a dokonca aj častejšie striedanie sexuálnych partnerov. No, odmietajú? Odmietajú. Že, odmietajú, že oni sú úplne sú čistí. Chudák, ja neviem. sa pridám potom. <rý> <rý> tak to som sa chcel aj spýtať, že či poznáte stredejč a aký máte na to pohľad? No, ja môžem začať. Ja mám kamaráta, má len jedného, ale je V tejto komunite, no. A ako ja, čo vidím zmenu, akože hlavne osobnostnú zmenu v tom človeku, že ak na neho vplývali tieto rôzne faktory ako bol drogy, alkohol a to Ty máš kamarátov čo, berú drogy? Že to Aj, že zmenilo ho to proste úplne brutálne a v niektorých veciach nie až v moc dobrom. Takže ja mám na strideč svoj názor a ktorý není asi ani moc kladný. Takže no. tak. Ja, ja mám na strideč edge... naopak veľmi kladný pohľad. Pre mňa to je niečo také, že... O... Mne sa uh, všetko, čo, čo je okolo Stray a čo sa týka týchto takýchto pravidel, hej, povedzme, uh, tak je to všetko super. Ako pre mňa to je naozaj, že ja som teda není Stray určite nie, a nie preto, že by som nechcel. Len skôr je to o to tom možno, že som sprostý a že sa neviem možno niektorých vecí vzdať. Ale nejak proste, tak som nejak fungujem. Ale mne jediné, čo je, no dve veci, ktoré sú úplne, že základné, ktoré nemám rád. Je keď niekto niečo začne niekoho ovplyvňovať, silu, to nemusím. A to či už, či je to zo strany strednej žákov alebo opačne, a hľadať takéto prečo a prečo a to ti nevadí, že toto a toto, to nemôcť nemusím, pretože každý máme tú slobodnú voľbu. <laughs> a, a môžeme si vybrať, že čo, čo budeme, kde budeme, tak toto je jedna vec. A druhá vec, ja nemusím od pravidla. A to sú také, že, ja neviem, tu niekto, ja som, ja som, no, ja som mm, ja som pozeral aj, aj dokument viac dokumentov o tom, aj boli niektorí, ktorí sú takí, že som tak rozdielal, že umiernenejší a tí takí úplne, že blázni. Tak je to potom také, že vo veľa prípadoch mi to prišlo taký radikalizmus v niečom a už to potom hraničilo s takým niečím, že ja neviem, kokso zjedol som šunku, tak čo teraz sa poviem, si dám 30 repov alebo čo proste, že v niečom je to také, že nesmiem nič vôbec a teraz ja som horší, keď som si, ja neviem, dal som si pohár vína, alebo také, že to sú, išiel by, aj by som išiel taký, že, nazvem moje obľúbené slovo, latentný strejdej, to, to by asi bolo, že fajn, že, že vlastne, že v podstate človek nie je meso, o, <coughs> ženy, ako strieda ženy to ja vôbec nemusím, ale, uh, že nie je meso, nie je meso o, a nepije a nefajčí a nedroguje, tak ja by som bol taký, že takto by som vedel fungovať, ale raz za čas, ja neviem, si vypijem, raz za čas, ako toto si viem predstaviť, že toto to by bola taká moja schodná cesta na Stred Age. Ale zase tí, čo sú Stred Age, tak im to vôbec neberiem proste, ako... je to, je to... ja by som bol to za to, keby prestali predávať miesto v a asi by som bol za Nie, <laughs> to je jedno, ako toto, toto ma netrápi, len presne, ja som zase presne ten človek, že nevokážem nič. Keď som mal koľko, neviem. 13 rokov, po 14, som chytil svoju prvú rybu, veľký rybár, rád som aj klepo po hlave, odtedy som zahodil aj pruty, aj všetko aj, si plakal, a, už, a, už som, a už som nikdy nič nechytal. Takže ako, toto by som ja nedal. Tak preto je to pre mňa také, že to berem. No, ja ale na ta ti to nerobím. Vieš nerobím to, nerobí to problém, ale môžem ti povedať, že teraz, uh, jak som obmedzil meso úplne na minimum, tak je to v niečom fajn. Akože, No tak, je, je to či pre zdravie, to no, Ale toto je presne tá moja, moja <coughs> vec, že uh, ja si robím čo chcem a nech do toho nikto nič nehovorí. <coughs> a druhá vec je to, že ja teraz nebudem jesť, jesť meso, ale nie preto, že som stradý, že som stradý čak fú, nemôžem si dať, lebo nebudem. Mne jedno nech ma volá do aj Dilino, aj neviem, hoci čo, ak mi úplne ukradnutý. Ale nie, meso, ale mám chuť, tak si dám. Ako nemám vôbec, ani nemám, že Vydržím ešte týždeň, tak mi to úplne jedno tomto. A už ma to stále sa toto rozoberá, čo chudia zelenina tých, nikto neobhajú. A klince, koľko klincek ho zabije. Takže toto je čistý strach. Dobre, ostatní chcete k tomu niečo ešte? Ja si len to, že ja takých ľudí absolútne neodsudzujem. Každý má nejaký politik, takých ale nemám ich rád. <laughs> Nie, poď, ja proste nemám nič proti nikomu a nech si každý robí čo chce. Je to proste jeho život a žije ako chce. Tak, ak, to chce tak, no. ak to chce, tak... to chce a to z vlastného presvedčenstva, z vlastnej no. bolo, tak... nerobí to pre dodržiavanie nejakých pravidel. A vám odstane váce Super, má veľmi. <ke> <laughs> 29.11.2013 sa v Nitre konal svetový deň boja proti AIDS, v podstate toto organizovalo Združenie Storm. Myslím, že Ty, Majka, určite si tam zúčastnil, neviem, jak ostatný, to som nejak nezaregistroval. Tak chcel som sa opýtať, ako vnímate vy Združenie Storm, jeho aktivity? Ja som prípadne... bol na plese u kaj. Áno, my sme boli tak rozdelení, že... No ja som takto, ja som v tom Združení pracujem, tiež, takže som... No a zhodov okolností toto toto som organizoval. Teraz tento som neorganizoval. Minulý rok som to organizoval. Ja tento som nestihal, ale moderoval som to tam na mesti, takže ja som tam bol a vlastne my dva asi boli po podporiť. No. Tiež. A robíme to už, neviem koľko rokov, už je to dlhšie, že sa to opakuje. A tento rok bol <coughs> úplne skvelý v tom, že konečne nesnežilo, alebo nepršalo, alebo neviem čo. A prišlo aj celkom pohode, že dosť ľudí, takže to bolo také, že celkom fajn. No a je to v podstate Svetový deň boja proti HIV a AIDS, čiže tam je celá tá myšlienka o tom, že si v podstate pripomíname tých všetkých ľudí okolo toho, čiže či už čo sú nakazení alebo čo sú umreli, alebo rodinných, alebo prí, príbuzných, lekárov, sestričky, všetci, čo sa o nich starajú. Takže v podstate tým symbolom je vlastne tá červená stôška. No a v rámci toho vlastne ja chodím aj s kolegami v podstate z práce zo Stormu, chodíme prednášať o HIV po, po školách, takže máme také, že... Dneska sa snažíme nejak, aby hlavne vedeli čo, to, čo je, o čo ide, aby to bolo také, že hm, každý, to sú také kliše témy, že každý všetko vie vlastne už o tom a potom človek príde a začne o tom rozprávať a zistí, že aj uh, že toto, to, aj toto som nevedel, aj toto, takže je to fajn tak akože otočiť a potom sa tak také klasické veci, že ak, ak sex, tak takto a takto, čiže to majú také, že... Ale ako takýchto vecí robíme viacej, Takisto sa robí... hey, My sme tu mali Združenie Storm u nás v Munkry, ja určite, vedem. takže v podstate aj tento kontakt by dostali od Palaščiasa no, no, no. na vás. Takže keď máte, posluchači, záujem teda počuť, že čo robí Združenie Storm, tak máte to u nás v archíve, je tam naozaj tá činnosť. Je, Rôzna, Je to v podstate celé položené na harm reduction takto tak. filozofii. Takže keď máte záujem, môžete si to vypočuť. A v súvislosti s tým to sa vás ešte opýtam aj na ostatné takéto aktivity občianske, keďže teda združenie stolné občianske združenie, že ako vnímate tieto aktivity, čo sa teda aj ostatní, ty si Majka už povedal, ale ostatní, či sa tiež zapájate do takýchto aktivít, napríklad viem, že v Nitre sa robí critical mass. Čo je v podstate pre trnáovských poslucháčov niečo podobné ako Bercaegel, je to tiež cyklojazda, akurát, že toto je taká platforma, deje sa to v Paríži, v Berlíne, v Prahe, bla bla bla. A určite v sa dejú ešte aj iné veci, takže toto som sa chcel spýtať, že ako vnímate tieto občianské aktivity a či sa do niečoho zapájate aj vy? Uh, no tak ja Bo, bohužiaľ, ja som to asi jediný pracujúci. <rý> <rý> <rý> <Bohužiaľ>. <rý> Takže, to je si facku. <laughs> <laughs> ja, potom, vieš, ja nehovorím, ja som na to, nabierne, to tak ja potom, ja potom nemám čas na takéto aktivity. a keď máma nejaké voľno, tak to sa snažím túto nejakú tvoriť alebo s priateľkou robiť. No, nemám, základ, nemám. nemám no všetko som musel. Takže ja času nemám, ale kľudne by som sa zapojil, kebyže mám. No ja sa pridám asi peťkoj. Ja čas mám, ale Ale uh, od tejto občianskej organizácii, či čo to Už no. Áno. Tak o no, tom počujem ako prvýkrát, ja. Áno, slepý, hluchý, nechodí, nevidí nič na cestu, do školy a späť. Však Nevadí, všetko ti raz sporozpráva. Dobre. Otec môj. Nei <laughs> začo. No ja som na tom časom asi tak, ak vásil momentálne, teda Peťku bugár. Keby, keď, keď je čas, tak určite, ak to je za správnu vec, tak... tak Môžem tam v pustiť teraz zdávavú psychosť, že sa vaše vyhovorky. <sínsky> no, tak jasný. ako si povedal, každý tak, ako chce. Presne tak. No, ak okay. je to za správnu vec, tak určite... Tak <sínsky> Hovoríš Vasil, ja som zaregistroval, myslím, že to bolo v tej TV Nitrička, vy ste tam predstavovali ano, vlastne ano. seba, ako tých, viete ano, čo? Ano. tak mohli by ste to odprezentovať možno aj našim poslucháčom, to vaše pomenovanie plenov kapely. Ano. Hej. Ano. Tak asi začneme od Majku. Prvá žena. No, ja v, ja som v kapeláne. Žena v Majka z Gurnu. Majka z Potom Peťko Bugár, to je z Ukrajiny, on je Vasil. Za to, to, to tak, keď si to môže, túto Majka, ja som ešte, keď som bol, <sík> ešte, keď som, keď som bol e, v kapele Novi a ešte nevedeli že jak sa púsaj volám. Keď si v kapele Novi, ešte ty si furt Ja som furt Novi, ešte vlastne nesom oficiálny čelent. Ja som, ja som stavol na váška. Ale vlastne, keď ma ešte nikto nepoznal, to už Majka deje ten Vasil. No. Odtedy, mi, odtedy mi to ostalo. Ja. Potom tu je David, on je Eugen z Litvy, no ale on, on má veľa prezývok. O, o, o, on, je, on je chorý chorý Davidek, chorý Dávidek, chorý Dávid, Dávid. Davidek, chorý Davidek, chorý je Jurko. Ja z Iránu. <laughs> z Iránu. A ja som, ja som zo zamoria z Južnej ka Karoliny. A <laughs> z južnej karolí. Karolí. <laughs> on má, on má problém s Osánkou, Karoliny. To má z Nevecka, nádhľa no. <laughs> Ja peču, a tak ja. sa stretli. Môži, ešte sme to mali, tak, ešte sme mali, máte, ten bol Sven. Bol, zo Sven no, bol, Uran, tak, taký arísky typ. Taký blóndiak s modrými očami. A tak no, a ja som chcel ešte možno k tomu, že čo sme sa bavili o tých druženiach a tieto veci. Tak pre mňa to je také, že ja to robím veľmi rád a som rád, že som sa dostal aj tam, kde som sa dostal. Zase ako že poznám tých ľudí, čiže nebolo tam až také komplikované sa dostať. Ale z istého času som také, že keď niečo rozprávam, ako že toto sa mi nepáči, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, tak potom je to prejde také, že blá, blá, blá, blá, bla, človek nič nerobí, a nikde sa nezapojí, a nič proste ne nespraví, tak to bol pre mňa také, že čo? veď prečo? No a v podstate som zistil, že je to jedna z vecí, ktorá ma, okrem toho, že ma teší, že môžem niekomu pomôcť, alebo niečo spraviť, tak okrem toho ma teší to, že že niečo robím, že konečne, že, niečo, čo, že to, čo som hovoril alebo hovorím, tak proste mám nejaké takéto veci. No a u nás v Nitre vlastne, oh, okrem teda združenia, čo je také pre mňa asi na, najbližšie, keďže som tam, tak ešte máme jednu brutálne, perfektnú vec, a to je Hyde Park, kde vlastne my s nimi aj spolupracujeme, však aj palo tam aj, aj s kritikálom tam, viem, že oni tam aj štartovali alebo končili a také, že tam, a to je, to je vec, ktorá je podľa mňa úplne jedna z jedna z najlepších vecí, čo sa mohla udiať asi vnitre, čo je v podstate taká komunita ľudí, kde sa, kde sa robia koncerty, prednášky, tiešali čo možné, aj to v vonku. S tým, že oni teraz už postupne to upgrade a už tam majú také, že Unimobunky, majú tam veľký stan, kde sa dá, sú býbaví tam akcie rôzneho typu, od elektroniky, cez normálne rokové veci. A takisto tam je, okrem takýchto prednášok, takýchto vecí, je tam ihrisko pre parkouristov, čiže tí tam chodia sa blázniť, a dá sa tam robiť už... Ja neviem, ja mám že už, už opekať, už čokoľvek sa tam dá robiť, lebo fakt je tam aj pieskovisko, že paytank tam chodia hrávať, ako všeli čo možno a stále to upgradeujú, upgradeujú. A to je tiež taká komunita ľudí, proste tiež ako väčšinou sú to kamarádi A tiež to je presne taký, oh, aj my keď sme si zo slobodnou točili klip, tak sme potrebovali napríklad agregát, tak volal chalán, no my 8 vlastne, do 10 zobrať, neni problém. v pohode, my sme tam boli, čo sme tam ja kopať bolo treba volať, všetko to je také, že jeden doniesie to, druhý doniesie to, taká komunita ľudí a je to... Podľa mňa ako fakt je taký projekt, že jak, jak svíňa. Takto si predstavujem prácu ľudí, že nikto to nerobí za prachy, nikto to nerobí, ja neviem, za nejakým účelom, že chce niečo, ne, neviem, čo z toho vybudovať, ale proste robia si to, čo chcú v sebe. Niekto príde a povie, že koko nebolo by zle, keby tu bolo, ja neviem. Irisko alebo Govové ihrisko, tak si povieš, no čo by sme vedeli spraviť, tak sa to spraví. To, toto je fakt perfektná vec. Toto je asi pre mňa aj no a s tým, že sa tam robia milión ďalších vecí, takže akože to je, to, toto je také dôležité. Dobre, tak ja vám ďakujem za tento druhý hovorený vstup, za rozhovor a teda poprosím multikultúrálnu kapelu Playground Violence, aby nám zahrala. No, Nič. už to ide. Tak... Dobre, tak dáme si ďalšie dve veci. Jedna je teraz, myslím, že asi aj jedna, úplne, že najnovšia. A, táto pesnička sa so, accident. A celá tá pesnička je v podstate o, o takých tých blbých veciach, čo sa dejú. O, o takých že nehodách. A myslí sa tým v podstate to, že nejaký aký frajer, muž, žena, sestra, otec, hoci kto. Tak buď ho niekde zrazí auto alebo niečo, alebo zomre na nejakú chorobu. Že je to také... Dosť nepríjemné a môže sa to stať kedykoľvek a je to v podstate dosť o takom, o takom možno vždy je tá spravodlivosť, takže uvidíme. Takže to bude prvá a druhou vás preklapíme. Don't want to stop this game And I still dying still my hands I don't want to fear of the fuck you so Nice to dance no You have to die to You will be gone You'll be gone Never You will decide I will, will, will, will, will die again You are free, no more fear, no more pain, Skôr poviem možno potom niečo, ale zbadáte, prečo je také, pre, také prekopenie. Pesnička sa volá mu kábelu. Pesnička sa volá Everything's Gone. Musíme počkať, lebo...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 Takže Playground, violence aj s prekvapením. Oooo! Oh. Tá oh. pesnička je taká divná, lebo sme to, to... ešte, to ešte, ešte nenejako, že celé. úplne dorobené. Ale, ale by som len možno, že... Keď som nehovoril o tom, tak... Uh, ta pesnička je... Naša prvá o láske. Mm -hmm. uh, ale nie o takej tej, že... Všetko je super, ale práve že o takom tom... Čo som ja zažil aj... Túto kolega mladý, aj on zažívala. Všetci, všetci, všetci. Tak to skoro celé je to skoro o takom tom, že... Keď sa niečo skončí, niekedy človek pochopí, že a, a, asi to bolo fajn. A potom nie, ani náspäť, lebo už to nejde. Tak celé to je v podstate o tom, že, že chceš, nedá sa a v podstate to musíš hadiť za hlavou a aj fungovať ďalej. A pre týchto to nezažili, tak môžem povedať, že vylepší sa to. <laughs> <laughs> Prišli ste áno. Alebo, že, ak sa vám to stalo, hm, ho, nezostáva, nič iné, len sa zabiť. Ale je to piesnička v podstate o bežnej veci len. Len tak iná, správená. Romantická vec, smola. Tie, ktorí ste nepočuli, vypočujte si. Na radiobunker. Celý album, prej sa Tak. Dobre, v tomto treťom hovorenom vstupe, aby som chcel, aby sme sa rozprávali hlavne teda o koncertoch, albume, alebo deme, alebo takýchto veciach. A začal by som tým, že 19.10.2013 10. 2013 by ste sa zúčastnili jednej takej súťaže Rockny Fest v Nitre. Tak som vás chcel poprosiť, aby ste posluchačom rádia Bunker, ktorí napríklad sú z Trnavy, alebo na sú v Nitre ne nepočuli o tomto, aby ste predstavili túto súťaž a aby ste aj teda povedali, ako ste sa tam umiestnili v tej súťaži. To povedz nakoniec. <laughs> to je tiež také prekvapenie no. No je to súťaž v podstate pre mladé slovenské kapely, začínajúce. Teda aspoň tak by to malo byť. Prvý rok, prvý rok to bolo, že slovenské, v podstate viac, že celé Slovensko, lebo boli kola aj iných, nie v vnitre. No prvýkrát to no, bolo prvé no. také kolo, že na celom Slovensku to toho Prvé ročníky boli, že len nitre. tie kapely museli chodiť do nitry, čo bolo akože, keď bol niekto z tak to je troška skomplikované. No je to súťaž mladých kapiel, hrajú sa tam rôzne štýly väčšinou rokové? Neviem, či to nie, no. nie je podmienka. Je to podmienka? Mne sa zdá, že to je podmienka, že to musí byť rokové, že tam neni hipo, nie je hýbka. Ta... Ale je... nie Mne sa zdá, že tam... Ona... Však, ale Môžeš on tam on mať aj funk, funk? je tam fólie, ale... Ako... ale... Môže byť, ale ako asi... Pre mňa sa Mú... zdá, že jediná podmienka, ktorá tam je, že musí tam byť... Musia to hrať hm? na ži... nás na našich ži... nástrojoch sa to musí hrať. No ešte sme tam s takou malou dušičkou, že skúsiť to. A nakoniec sa nám to podarilo Na vyhrať. Sa <laughs> Na sa nám to vyhrať? Tomu hovorím vypadli, A vlastne, vlastne vďaka tomu sa rozbehli teraz ďalšie koncerty, ktoré má, vešiel konflikťáci nás volajú. 20. to bolo. Uh, novembra. Sme aj odohrali s nimi koncert v pekárni, že sme robili pred No a vlastne to ľúbilo. Pokiaľ sme s nimi a teraz nás volajú, kade tade. Pekareň v vnitre, hej. Áno, nová pekáreň vnitre. To vzýšlo v podstate z toho, aj z toho celého, z tej súťaže. A koľko tam bolo? Zná, dos, dos, celkom dosť kapiel tam bolo, akože neni to zase... No... My sme si rokov 35 až 40 kapiel. No a nejak sa tam to postupne darilo, darilo, že sme sa drali, drali. A vyhrali sme vlastne všetky kolá, ne? sme sa a uh, celé to bolo také, že išli sme do toho s tým, že nest, nestojí, nám to, no, nestojí nám nás to nič ľudia. v podstate, nejaký, nejaký vstup tam bol, nejaká registračka, ale ináč v podstate nič. No a tak sa podarilo a vlastne celé to bolo fajn v tom, že nám to pomohlo ešte v tom, že okrem koncertov sme vyhrali 1500 EUR uh, na nákup nástrojov, čiže sme sa troška vybavili. Čiže to bolo úplne super a hlavne hneď z toho zišlo to, že konfliktáci a bla blá. No a tí nás vlastne zobrali aj, aj to ich turné, čo mali. Teda ešte tuším, aj ano, pokračuje. Áno, stále Sme im veľmi vďační za to, lebo no. naozaj v Čechách, sme boli dva koncerty v Čechách, teraz nás volali niekde do Budapešť, e, ne Budapešť, Maďarsko, aj, aj Maďarsko Nemecko, no, takže ešte ne. uvidíme, čo z toho bude. Máme nejaké zmeny teraz a musíme si upratať na ihrisku, ja, <laughs> na ja piesočku. No a... ale e, stále makáme, teraz v podstate je také obdobie, že ideme tvoriť. Tak si dali sme si... Ako, no konečne, už by si to pásne, čakali, lebo... čakali sme na dodávku e, materiálu z Kolumbie. Áno, áno. Takže hovoríme, čo tvoriť. Nabrať inšpiráciu nejakú. Inak vyzerám, ak vyzerám a drogy neberiem. To to vyzerá tak, ale... Však alem, robíš že... Stormen. Hrúzba. to by bol parádičnosť. Hrúzba. Dobre, ja sa chcem v súvislosti s týmto ešte opýtať jednu vec. Vy ste potom 14.12 v El Mariači mali vlastne takú thank you party. Tak na toto som sa chcel ešte opýtať, že jak to dopadlo? Či tam bolo dosť ľudí? Či ste boli spokojní s tým? Dopadlo. Brutálne dobrý catering tam bol. Moja vámka robila catering. Pozdravujem. Úplne najlepší. Aj moja ešte robila. áno, boli od Karoliny. A tom, že ja robím... Mariači, robil som akcie svoje, akože s slobodkou. Tak my sme sa tak bavili, že by sme mohli spraviť niečo, že akože poďakovať tým ľuďom, že nám, lebo tam sa sms posilali, posielali, čiže to je také, že neviem, viem minimálne otroch, ktorých vyhodili z domu. <lýdobí> <lýdobí> <lýdobí> <lýdobí> tak, takže ako sme sa ich chceli poďakovať, že aspoň nechyla môžuť na chvíľu do tepla. A uh, tak, sme, tak som rozmýšľal, že čo spraviť, tak sme vymysleli takúto vec s tým, že to nebude akože koncert. Vyslovene, že ideme tam hrať, neviem, 4 kapely, ale čo proste zahráme si my, chvíľku, a tým to hasne. Ale vlastne ešte do toho sa priplietla naša, jedna, moja teda kamarátka, ktorú som spoznal, čo bola tiež na našom koncerte. A ona robí také folkové veci, čo bolo hneď také, že neviem, to sa tam asi nebude hodiť, keď vyjahujúš, čo robíš, to úplne jedno. Áno, presne. Je to, je to je to je multikultúrny kotol. No, a tak sme, to, tak sme to takto nejak dali dokopy. Mamka zabezpečila catering. <laughs> a, a, a došlo dos ľudí celkom. Ja mám opala, veľké oči, dopalo do, do, do to dobre. Zabavili no to, sme sa, každý s, myslím, účiť, že každý účiť. sa zabavil. Takže čo? Taxi tiež tiežky, určite tak. Taxi Karovi, čo sa som ospravedlniť, že sa mu zájezdy pochal, toho ne? Áno, chcel auto ho Toto som počul, ale neviem, či od teba bol toho taksikára. No, minulé som som také, taký do uvy Áno, dobre to dopadlo. Dobrá akcia, taká komorná kľúde. V kľúdech Dobrá, dobrá akcia. My sme to spravili vlastne tak, že my sme, lebo my sme z toho chceli, ja mám veľa vecí tak rád, že spraviť, keď nemáš nič, ani prachy, ani nič, ani to pánky už pomaly, tak že spraviť niečo, čo vyzerá, že veľké, že bol, wow, toto Tuto tam je, toto tam je, ale tak máme zdroje všelijaké, tak sme mali všetko, že veľkom drink sme mali a takéto tečné. Sice sme pri ochutnávke, ktoré, ktoré alkohol tam dáme asi polku vypili. Ale, ale dostali niečo, takže bolo niečo to v pohode. Heď. No a ja spravili sme nejaké jedlo a tak tá mamka spravila. A bolo to že kokus tam bolo euro vstupné tuší. Jo, snažím že dávať také symbolické nejaké veci, že aby sa zaplatili nejaké tak čo sa prejde z aparátou a tak. Čiže v tomto, v tomto to bolo fajn. A eš, ešte pre mňa to bolo také špeciálne. Ja som mal 13. narodky a vlastne v Kaleni vlastne. to, to zbúchali, ešte to bolo Ty spojené vlastne. vlastne <laughs> chalani, na, tak prekvapili. Hlavne tuto majka dala mi urobiť tortu fajnovú. To je jeho mamka. Hej, hej, hej. Segra. Segra, Segra. Segra aj s mamkou, ne? Mamka tam teda... Mamka sa pozerala. Mamka dirigovala, čo? čo? Sestra robila tortu. že no, no. ona je tortárka. To je jasné, jasné. <laughs> Takže to bolo také prekvapenie ešte pre mňa, akože naozaj... Aj, aj, aj slza Aj slza, no, no. však to bolo tá, jedno aj. šťastie, než by som ti hodil tú tortu. No? <laughs> ja, si, ja som povedal, čakaj, že mi skončí v ksichu. <laughs> Takže že to bolo spojené so Slavou, ja? No, no, no, no. no, ja myslím, že v súvislosti s klubom Maria, či každého človeka teraz napadne jedna otázka, ktorú aj položím. A chcem sa teda spýtať na ten medializovaný incident, ktorý sa tam udial toho 5.10., čo tam napochodovali chlapci. A bola tam nejaká bitka. Zaujíma ma to práve preto, že vy ste z Nitry, boli medializované rôzne veci okolo tohoto, boli medializované v polovici januára, stalo sa to 5.10., čo je teda také zaujímavé. A chcel som sa vás opýtať, aby ste priblížili poslucháčom stranavy, ktorí sú, alebo možno aj poslucháčom iným, ktorí počúvajú naše rádio a nie sú z Nitry. Čo sa tam vlastne stalo, ako to vyvnímate, keďže máte ku klubu blízko a nejak to... Opísať. Ja mám ku klubu veľmi blízko, keďže to je miestami až môj druhý domov. Ja by som zažal vožnosť. Ale pokiaľ viem, tak rýchto tam mal problémy odjakžívať s nimi. Nie len toho oktobra. On to mal celý rok, tam rozbírali okná. Tak ale v kedy neboli problémy? Ale toto je... Tieto plechavé hlavy majú nejaké problémy s, problémy s takýmito ľuďmi, ktorí sa tam vlastne stretávajú. My ja som chcel začať tak škipne, že nič sa tam nestalo. S so. To je nemyslené <laughs> <tam> <laughs> a vlastne ani Mariač nefunguje. A ja neviem, videli ste niekto na mape Nitru? Tak ani Nitru. <laughs> <laughs> to je, neviem, uh, ja, ja som... Áno, tam bolo problém stále, odkedy bola vedlejšia Valhalla. Súk, súkromný karitársky klub, vždy im chýbale nejaké karty, tak išli hľadiť. A tam to bolo na dennom poriadku, len sa to trošku stupňovalo, stupňovalo, stupňovalo, dopadlo tak, tak to, to dopadlo. No a keď, keď mám ten priestor, tak ja som tam bol vtedy, On akurát som bol za, za, zaprataný vnútri. A to, čo všetko sa porozprávalo a popísalo, nerieším, lebo všetko je také šeliaké, ale proste jednoducho, jednoducho, ja som počul strašne takých vecí, že nič by sa nestalo bez toho, aby tí druhí niečo nespravili a takéto veci. To môže povedať len človek, ktorý ich nepozná. Uh, takýchto ľudí, pretože to je vyslovania o tom, že posilneme sa alkoholom a poďme sa zabaviť niekam a oproti máme hneď Ring, no ideme tak sa mýbujači, A to bolo stále s niečím, ale vždy sa to dalo nejak ukludniť, že dobre rozbili sa okna nejaké, tak sa to zaskrylo a sme akurát hovorili, že rých, rýchťo, čo, čo to vlastne, tak som hovoril, že koľko sa to ešte sklárstvo, ty ako keby druhý biznis, poradne môžeš si ho sklá sklárobiť. No a potom ale to už prišlo do takého, že začali už tam vlastne aj troška vnútri robiť neplechu, takže prišli akože na cigarety alebo voláč čo už také všelijaké doťahovačky, aj e, tam bolo pár nejakých incidentov. No a potom sa začalo stupňovať stupňovať. No a... Asi chceli, asi chceli, aby sa to zavrelo, alebo čo, tak to, sa to vystupňovalo až sem. A. Je, v podstate, každý asi videl teraz, myslím, že neexistuje človek, čo nevidel to video. Tak v podstate ja môžem povedať, že, že tak, jak čo tam je vidieť, tak to bolo. To, čo, a to, čo není vidieť, je presne to, čo je predtým. Že... Oni tam je vždycky tak, že príde jeden, dvaja, pozrú sa, koľko je ľudí, keby bolo veľa, tak na to, lebo na dostali. A potom vlastne tam prišli a začali niečo riešiť také ne, akože len bobosti. a potom vlastne sa začali doťahovať a vlastne ľudia ich vytlačili von. S tým, že oni nápadli vnútri už niekoho, takže to bolo také, že bum bum bum a postupne ich vytlačili von. A takéto také veci, že sa niekto drží za hlavu a že oni ho napadli, neviem čo, však áno, dostal po hlave určite, ale ako každý, každý robí čo môže proste, nie každý sme neviem čo. Takže to bolo presne o tomto a v celkom v pohode. Pospolitosť si ma tiež aspoň trošku nám spravila reklamu slobodnej voľbe, takže to je pekný článok, Militant, radikálny militantní antifašisti. S kontaktmi na mafiu. <laughs> Áno, s <kontakmi> na <laughs> takže, takže, takže tak, no ako, ne, ja sa ja ja vždycky bavím na tom, že odjakživa to počúvam, keď si to spomenul, že, že v Nitre to bolo vždy, že ako hoci komu keď poviem, ako z, z komu takýchto našich ľudí, že čo sú aj hoci kto to nemyslím hrdkor ako pankačov a takých tých normálnych ľudí, tak to bolo vždy, že ni tričo a viem, asi nie, to, to, to není dobrý nápad. A ja tým, že sa to vyrastalo, tak ja som dostal x milión rázy, od to nejde, ale tým, že som tu doma, tak tým, ja som tam doma, tak je to také, že čo? Ja zase, keď prídem niekde inde, tak tým, že viem, čo mám doma, aké v úvodzovkách peklo, tak uh, v tých mestách mám ten problém, že nepoznám to mesto, nevie, kde mám zaliesť, to je akože jediná vec, ale jediné čo je najhoršie na tom, že v Nitre to bola fakt katastrofa a postupne, ak sa vyčistili tie podniky všetky, tak vlastne prišlo do toho, že to úplne upadlo, akože minimálne problémov a potom prišlo do toho, proste zase druhá, druhá vlna, <laughs> takže asi tak. Ale inač kľudne chodí do Nitry, len keď hrá futbal niekto to cez park a na, a nechoďte pri rieku, a nechoďte na, na mostnú a vlastne nechodte. Nechodte. <laughs> račej, dajte, ani neplátiť. Ani na stanicu radšej. Ne, ne, ne, ne, ne, neoplatí sa, pravda. Škoda, ja som chcela ísť na ten Hyde Park, no. To je, to je na okraji, to sa dá, tá to dolo, periféria, už má obrovská dítra. Dobre, takže sme teda to zistili priamo z toho Epicentra, čo sa tam v podstate stalo, takže informáciu máme z prvej ruky, ja vám ďakujem. My Určite nevzalte. mne to veľa o, o, objasnilo, keďže ako ste aj vy spomínali, tie články sa popísali rôzne a... To bolo celé nafuknuté potom už to išlo až do politiky tam, na no. to už bolo celé zle. To... Dokoncu som zistil, že tam predávajú drogy. A to je to pre tým, také prekvapivé pre ňa. Chodíme tam dosť často a nikdy v živote som také to nič nevidel, čiže zase ďalšie blúdy. Ty si nemala hovoriť, že mamka to nepustí. Ja som, ja som na to presne taký istý, že ja keď vidím nejaký článok, tak ja sa na to vždy tak pozerám, že OK alebo nie, že je to tak alebo není to tak, že jasné, nemusí to byť pravda, môže to byť pravda, neviem ako, takže ja chápem ľudí, že nevedia. Ale niektoré tie reakcie boli katastrofálne, takže na, to je Ja by som sa chcela spýtať, ako je to s vašou hudbou, či máte nejaké demo alebo album a kde sa dá zohnať, kde by ho ľudia mohli zohnať? No, ja mám, ja mám, koľko mám? Ja mám dosť sedeček doma, neviem ja aký sa <laughs> <Zvzala. laughs> Slobod, <laughs> slobod, to tie riemoj, ja si robím srádu kvôli tomu, že nemáme ešte, mám my zatiaľ nič. Máme iba také tie šelijaké live nahrávky a takéto také, hmm. také prekotinky. Kvôli tomu, že prišlo to, že mohli, mohli sme tu možnosť koncertovať, tak sme to vzali, že môžeme mať koncerty. A plus riešime to, akože riešime aj nahrávanie, len Nedá sa to všetko naraz a tým, že ja mám tiež toho dosť, že aj tri kapely dve roboty, ešte je škola. Takže to je také, že... Sa, niekde sa to musí odraziť, ale sme tak, že už je to na spadnutie, že chalani by mali pomaly začať nahrávať. A potom... Tu je odpovede na tvoju poslednú otázku, že kde sa dá zohnať. No. <laughs> Nikde. A keby si náhodou vedela, tak ja by som si ho tiež kúpil. A predpokladám, že potom to už bude nejak tak, že všade možné, nech... Predpokladám, že takou... Celé, celý ten album ineme v podstate robiť takoutou z urob sám metódou, že zase máme kamarádov, tak sa nejak snažíme to nejak, hlavne nikto z peniaze. <súdňujem> Takže je to také, že dúfam, že čoskoro už bude niečo vonku, no, A to uvidíme. Ja ešte možno pripomenem poslucháčov Rádia Bunker, že keby chceli si vypočuť vašu muziku, tak máte ten svoj YouTube kanál Análny no, netvor, no, <laughs> kde v podstate je Playground Violence, sa môžeme si to, sta, to vypočuť. Stačí sta naťukať do vyľada, ale čo Playground je, Violence, a a takisto tam už vám má nešielie. vám nejaké no, no, no, to je na Slobodná je, voľba tam má niečo, áno, jasne, ale jasne. sú to teda videá, ale môžete si tam akože získať predstavu a potom určite v našom archive si budete noc, vypočuť tiež. No, ja som chcel tú GNS-u prerušiť, že žiadny album, žiadne demo, a mala aj efekt nejaký. Dvojhodinový, na to, čo tam bolo. Veľké natoči. boom nejaké spraviť. No a to by ste proste... Už sme sa nemali... Prístupovali nejakým spôsobom. aj no nemali, ja som vedel, že som, ja, Teraz... Akurát, toto sme chceli spraviť teraz. Už to viem, až to, to, no, to musel teraz to, robiť, keď už sa to prezradilo. Pre, tak prečo? No v pre, no, podklope no, no, sa schádza. Dobre, už som si... Vždy. Tak že sme radi, že sme tu mohli byť. Vydal som na Facebooku, na stránke turné, sa tam spomínalo január, február 2014, Šala, Budapešť, uh -huh. Česká Česko. republika, Revuta, Spiská, Nová vec, spiska, spiská, spiská, padla, aké, spiská áno, uh -huh. aké bolo toto turné, získali ste nejaké kontakty. Tu veľmi, veľmi pozitívne, a záujem môžu, porozpravejte o tom turnách Česko bolo veľmi plodné. Česko bolo mňa bol ja som si Ja som si pod tým plodné predstavil, ak sme tam napitý chodili po toto bytovni a že, ako jak si myslel plodný. Dúfam, že nebol plodný. Však si spal vedľa mňa, veľmi. Ja však ja. hovorím, že to, to nebol plodný. Ešte, ešte sa to neprejaví? Nie. Ja. Ja, bolo to super, uh, dobrá atmosféra bola hlavne a tam sa tam sa to aj ukázalo, že z každého koncertu, ktorý sme robili, akože na nás nebolo až tak veľa ľudí, v podstate to bolo taká pánková punkov, akcia, mm -hmm. ale e, dohrali sme, prišiel chalán, e, chaláni, bol to, to dobrý, že dávam kontakt, kontakty, o, na prínulo, ďalšie... No, prešiel do na... <laughs> <Strelili doma. laughs> No a prišiel s tým, že poznať sa zase nejakého typka, možná kontakt, že keď chce možná vybať nejaké akcie ďalšie, a každý koncert je v podstate o tom, že príde za nami niekto, že chvala bolo to dobré. Aj potom ten druhý koncert, prišiel prišiel T týpek a hovorí... Tiež máte jedného klubu. že chvala, ľúbil sa mi to, že poďte zahrať. A my na oplátku potom my sme mohli, možno niečo vedeli vybaviť túto vnitre. On tiež má nejakú papelu, takže... čo sa týka tohto, tak veľmi dobre. O, každý koncert... Bereme každý koncert, lebo to, my ako nová kapela mladá, Perame uh -huh. ja, každý koncert, pokiaľ sa to dá sklúbiť. No a ľudia boli akí? Ľudia to, tá, v Česku boli úplne 200% podľa mňa. Pri, Priateľskí hlavne. V aj bol... keď aj, bolo tam 5,5 človeka mm. na nás, ale všetci, že môžeš zima to, môžu zima, to, môžu zima, to na vodu sa možno bolo lepšie ale... tak Takže v tomto celkový celko, tí ľudia, tá atmosféra bola veľmi dobrá že potom nastane tak nemrzelo, že sme sa tam trebali zbytočne. Uh -huh. A ja, ja by som chcel dodať, že najlepšia bola tá pani, ktorá nás ubytovala. Ten no tá, tá bola úplne zabitová. To bola svetová, no? To bolo akože úplne... tá by dala siedme, nebo nám... Nie, tá by dala. <laughs> Mali Babičky ukry. nás spravili guláši. ikor, strašným preklákom. No vás... presne. Z cibulkou no, a strašným preklákom. Guláš na raňajky guláš na obed guláš. Ale fajno bol. dali ale, sme si nejaký ty motráky. Bolo to ví tu žísky, no. omačky. Bolo, bolo, to, flamové flamové banáty. Banáty. Bolo, bolo to akože super a ja som možno, aby sme sa nechválili, aké sme, aké sme my zažili, neviem čo. Neboli tí koncerty e, najlepšie, napríklad taká revúca, tak to bolo akože prepadák, celkom slušný. Hrali sme presne pre počkače. Pre, pre dvoch nadrbaných Mali ľudí? Dvoch nadrbaných ľudí v kultúráku. jednej. Ale tým som, chcel, o, no, o jedne, no. a tým som chcel len to povedať, že, že bereme proste čo ide a to je vždycky taká lotéria. Že mm. môže, môže prísť to, že sa niekto trepe 300 km niekam preč, príde a zahra si pre nikoho a môže to prísť, že všetko je plná sála, takže v tom. Takže to no, tu nebolo super, inači. sú blázni z konfliktu, takže bez problémov. A čo plánujete v budúcnosti, nejaké koncerty najbližšie alebo tak, nejaké pozvánky máte? Teraz dúfame, že sa nám asi sa teraz zavrieme do skúšovania. Kon Konflikte sme ešte ponúkali e, to Maďarsko. A Nemecko, ale nevieme, časovo to ne, nejako nevychádza, takže teraz naozaj plánujeme, že sa zaberieme do skúšobne a nejaké 3-4 mesi mesiace budeme tvoriť. A keď, keď náhodou nám dá nejakú ponuku a budeme sa nudiť, tak samozrejme. A, to... a síce Majka má teraz e, turné s bižuteriami, no, takže on to má teraz trošku tak ťažšie. Takže okay, plán, je a taký, a plán je taký, plán je taký, len momentálne. A budeme to robiť. Potom najsene na na ch chceme akože odpáliť už, až samozrejme niečo spravíme. Jasne. A ešte sme to preskočil, dúfame, že sa tam aj veľké festivaly ujdu. No nejaký jeden na festivale určite. <laughs> Dobre, chcete na záver ešte poslucháčom rádia bunker niečo odkazať, vlastnými slovami niečo povedať, hoci čo... Milujte sa, množte sa. <laughs> Nech vám nejde. Ne. <laughs> ja by som sa podakoval, že sme tu mohli byť. No, a že, a dúfam, že to vás aspoň niekoho osloví a že aspoň niekto u nás bude vedieť. A ja dúfam, že sme neskazili niekoho u večer nedelný. Tak hádam, to bude v pohode. A neviem, mne to bolo super, sklúdne, aj každý dobrý den. Dobre, skúšal by som. veľký chillout. No, vôdičke, fakt, super. Vôdičky všetkého. A ja. to, <rý> <rý> <rý> akože troška, troška by to tu mohlo byť viacej podľa Feng Shui, a, ale v pohode, Nevidím až taký problém. To je najaleko to. Takže tak, a nič no, čo, nech sa, nech. Ja by som odkázal možno len všetkým len nech... Ja nad tým, čo niekto ro čo robia a hlavne nech tolerujú čokoľvek proste, pokiaľ to ne neobmedzuje ich, tak sa snažia byť taký chápavejší a tolerantnejší, to je pre mňa celé, ja sa snažím tak fungovať, že mne je to jedno kto to je, ale pokiaľ nerobí niečo a dokážem ho tolerovať, tak to je, ce to je cesta. Myšlienka večera. Áno, tak ja mám vždy v nedelu takéto Predrkadlo. Že... Drogy sú špatné, nemieli by ste je bráť. <laughs> Drogy sú špatné, áno. Mm -hmm. Dobre. Dobre, tak takže, ja vám ďakujem za celý tým aj Rádia Bunker, takisto za účasť, že ste prišli. Bilo nám s a nároveň svátkem. <laughs> a rozlučím sa s poslucháčmi Rádia Bunker za seba. Ďakujem EVE, že tu so mnou bola, no. že mi pomohla. A ďakujem aj Lenke, že nás tu pekne pofocila, takže bude fotoalbum, ako vždy budete môcť vidieť. A Samozrejme najviac ďakujem našim technikom, ktorí vám sprostredkovali tento umelecký zážitok, takže ďakujem Majcovi z Váňom a takisto ďakujem aj Jožovi a Janovi, že tu dneska s nami boli a Janovi hlavne teda za túto prestavbu, ktorú on tu spískal cez týždeň, lebo predtým to tu vyzeralo trochu ináč, takže naša obývačka vyzerá úplne ináč, máme tu aj záves dokonca, takže úplná paráda. Takže lúčim sa s vami. Majte sa dobre, počúvajte nás aj na budúce, pozrite si v programe čo bude, ja som si to nestihol pozrieť, lebo som bol mimo celý víkend a teda kapela Playground Violence oh. sa s vami oh. si to, čau, te. čau, čau, čau. Čau, čau, čau, čau, čau, čau. Te, čau, čau. ešte ráve. Neodchádzajte od svojich aparatu. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Že vyserte sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> to je jasné. Rádio Bunker. Takú pankovitnú textu. Keď sme teda sa o tom bavili. Pesnečka sa volá Pray for Tomorrow. Je to o tom, ako si tu pekne sa stará na toto zem. For tomorrow this effort is full of sorrow We can't believe we'll reflection, no regret No reflection, no regret No reflection, no regret No reflection, no regret, of reflection, regret. <laughs> This is the moment The be your war the sky It's time that you are It's time that the sky It's time that you are It's time that we'll be introducing For you alone This world is in destruction I don't know how to live You have no one to live No regret, no solution No regret, no go no, no, no, no regret Stop, stop, this is the world There is no reason for being wrong The time I can't be right, so up and go on Know, This one will a little This world is a destruction To sú asi dve veci. Skúsime Tak aby ste nezaspali večer. Čo je nedela? V kostole si Bohu. Dobre, ďalšia pesničká Stories. From the Dark. Čože? Radio bunker. Daržia. Chcel som ešte raz poďakovať za tuto možnosť tu byť. Bolo tu skvele. A uh, dúfam, že aj vám doma bolo skvele. Sme? Je som dobré násratý. Heavy <laughs> in your fucking brains, fucking! Aby som sa na záver tejto relácie chcel ešte poďakovať kapele Plane Grand Violence, ktorá dnes prišla sem a merali cestu až z za to, že ste prišli, za to, čo ste nám tu predviedli. A chcel by som poslucháčov pozvať na dve akcie, ktoré najbližšie pripravuje Radio Bunker. Prvou bude v stredu koncert Dáša von Flaša Rock Café The Jam, ktorý bude spojený s premietačkou no, filmu, o, filmového dokumentu, DIY filmového dokumentu Lost in Poland a po koncerte tam ešte nejaké splatný zahrá, potká nejaké svoje pankové rify. Tak určite je sa na čo tešiť. A na budúcu nedelu najbližšia relácia bude s nemeckou metalcore kapelou, ktorá hraje aj pr prvky uh, Ich názov volajú sa Dead like a Swansea. Swansea to je o, táto kapela prebrala svoj názov z banického mesta v Amerike, ktoré, ktorého vlastne vymýzol všetok život a vlastne to mesto je nejaké mŕtvé a je tam iba pár zbúraných domov, ale určite sa to nedá porať ich hudbe, ktorá je strašne energická. A hoci chalani sú dosť mladí, majú nejakých 17, 19 až 20 rokov, tak ich muzika naozaj stojí za to. Tak pozývam všetkých poslucháčov Rádia Bunker na budúci týždeň v nedelu k posluchu tejto relácie. Tak sa majte dobre, počujeme sa na budúci týždeň a Tých, ktorí máte chuť, vidíme sa aj v stredu v Džeme. Čaute!